Щаслива посмішка блукала на його лагідних вустах, а карі очі знову віддавали золотом, як і он ті золотоверхі бані. Кілька пар дужих рук потягли Горослава. Не встиг навіть кліпнути, зойкнути, як його східцями поволокли в підвал. Чув дике сопіння та хрускіт власних кісток. Кілька важких тіл навалилися на нього, придавили дошками – а гострі ножі вийняли щире золото його очей, аби ніколи й ніде він не міг повторити того дива див. Плакали Гориславові невидющі очі, а душа кричала Господи, чим же я не догодив тобі, що дозволив осліпити мене? А якось у вісні побачив таке сяйво. Таку красу храмів серед щебетаній цвітінь, Що в менд забув про свій біль І засміявся, заспівав. Оселишся ось тут, Пройшовши сон короткої земної ночі. Будеш будувати вічні храми, Куди не сягає ні пітьма, ні людське зло. За цей храм, що звів на землі, Матимеш вічний на небі, і талановитих, вродливих, плоттю, і багатих душами нащадків на землі. Вони, як і ти, зводитимуть храми і малюватимуть ікони. «Мене розлучили з любов'ю, – почув власний голос Горислав, – моїм всевишнім коханням. Розлучили на землі, та не розлучать на небі. Голос падав то десь поруч, то злітав із високості. Так, мов би, увесь простір перетворився у той віщий голос. Ваша любов житиме в ваших нащадках. Вони у всіх століттях пізнаватимуть один одного і спалахуватиме між ними кохання. Ваша любов не тлінна і житиме на землі, Довгі-предовгі століття, аж поки не збудеться велика правда. У рік, коли впаде цей храм, який ти зводив і оздоблював, вродиться твій далекий нащадок, від якого в другому коліні вродиться найславетніший. Йому буде вручено духовний меч визволення. У ньому і збудеться твоя і предславена любов, світло християнського подвигу по одній лінії і сяйвохристових храмій по другій. Ці дві могутні ріки злиються в ньому воєдино і вчинять ще один подвиг він очистить край свій од скверни прокляття і знову закличе Господню благодать на очищений край. Возрадуйся, Гориславе. «Сино мій улюблений, Бобіль твій земний, Недовговічний, Я вкорочу його, же твоя вічна!» Редма ридала пред слава, Похмурий ходився то мисл, Ні з ким не говорив, Замкнувся від світу, А потім зник безслідно. Княжі посли шукали його всюди, але не знаходили. Він же залишив Київ і помандрував лісами та полями на південь. Якогось дня побачив чудесний краєвид і замилувався ним. Густий, мішаний ліс збігав до великого лугу, за яким вужем звивалася річка. Звалася вона Росю. Тут і зупинився. І лісу сукруглика. Зробив собі хатину неподалік ріки, а на узвищі невеличку церквицю. Вдосталь надивився, як зводили храми Зочі і Горислав, і зробив сам. То була частка його земель, які він і роздав людям, залишився собі простір навколо росі. А невдовзі двері його хатини прочинила заплакана Предслава. Вночі втекла, наслухаючи, як в теремі готувалися до її далекої подорожі у Візантію, куди сватали її. Названо було місце, де оселилися брат та сестра Богодухівкою. Довго тужила Предслава за Гореславом, довго кликала його у і марніла вродою. А потім таки вийшла заміж залагідного роботящого теслю і народила йому аж трьох синів. Тоді й залишив богодухівку святомисл. Зголив оселеця над вухом, знак княжого роду, і подався до Печерської лаври, та й став монахом-затворником. Його найпотаємніша мрія збулася. Залишив Київ і Горислав, осів також в полянському краї тихих верб та калини. Навчився й незрячим будувати церкви. Пустив і він своє коріння. Народжувалися в його роду роботящі, вродливі і безмежно талановиті нащадки. У їхніх душах горів яскравий та небуденний вогонь творчості, як і у предка їхнього майстра Господньої руки Горислава. Були серед них лірники, кобзарі, безіменні поети, були й ті, що засівали свій край невмирущими піснями, але найбільше тих, що зводили храми і малювали ікони. Як і було обіцяно, Дар великого майстра навіки залишиться на землі. І сказав Господь, Голос крові брата Твого волає до мене з землі. А тепер Ти проклятий від землі, Що розкрила уста свої, Щоб прийняти кров Твого брата, Що пролилася від Твоєї руки. Коли будеш Ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Книга Буття На київські пагорби спустився ангел Божий, Як робив те безліч разів, коли гріхи кричали аж до неба. Вдивлявся в людські обличчя, слухався слова, Ходив по подолу, по княжі горі, оболоні, Блука поміж високих дерев на берестовій горі проникав у печери. А потім обійшов усі землі руські аж до півночі, півдня, заходу, сходу, побачив та почув, як клекоче ріка життя цього люду. Князі ніяк не могли поділити несходимі простори усе билися за столи та наділи. За ті ненаситні княжі апетити воювали й дружини. Лилася кров, горіли села хутори. І дозрілих хлібів зробилося чорне місиво. Знову творився каїнів гріх, і не було кому його зупинити. Мудрі князі відійшли у свої небесні князівства, а з переродженого дерева родив плід дрібний, гіркий та кислий. Народ продовжував жити в темряві та ворожбі, приносив жертви, виловлюючи охрещених. Посланець Божий вийшов на дитинець і подивився на мальовничі подніпровські простори. Сиво і повну воду хлюпотіла могутня ріка, зеленила й кучерявилися верби та верболози, довірливо горнулася, як дитинча до матері почайна, над якою ще не встигли вчинити помсту нечисті. Клинули білі жнивні хмари так низько над землею, як це буває лише упору до зрілих хлібів. Навіть він, сейливий божий посланець, що бачить ту красу, яку людині годі уявити, замилувався тим, що розкинулося перед його зором. Перетнув велику ріку і полетів понад меншою, що вільно й гордо линула на просторах мальовничих поміж буйних трав та древніх лісів. Справ віку вона була припнута до Дніпра, тому й звалася Прип'яттю. Від неї доносився лемент, радісні голоси, плескання в долоні. Купка чоловіків кинули у бурхливі та глибокі води зв'язану жінку. Її тіло ковтнули хвилі. «Взяла! Прип'ять взяла нашу жертву!» – заврищали Несамовито. «Богиня Дана на нас не гнівається і простила нам, що в нас є охрещені». Ангел Божий бачив, як із тих хвиль вийшла звільнена від тіла християнська душа, і її попід руки повели сяйливі ангели, сейливим шляхом в Божий світ. Посланець став видимим і постав перед захмелілими від веселощів та розгнув язичниками. «Що це ви робите?» – запитав Стримано. «Жертву богині Дані приносимо. Вчора приносили сварогу, позавчора волосу, у четвер перуну». «Сто літ, як окрещений край!» А ви все людські жертви приносите? Не боїтеся, що Господь Ісус Христос покарає вас? І враз щенилося щось дике, моторошне, неначе на людей напав рі ос. Вони застрибали, замахали руками, заверещали, посунула з ротів лавина лайливих слів прокльонів. Вони кинулися з кійками на прибульця, але той розтанув у жневних хмарах, кинувши на них безсловесне. Матимете через дев'ятсот літ таке жертвопринесення, що ріка змертвіє. Будете розсіяні розвіяні, як курява. Подався далі понад лісами та мальовничими озерами. В одному хотірці побачив натовп і став поблизу, мов би прохач з далекої дороги. Люди слухали волхва. Той розмахував руками і голосно-лайливо викрикував, «За те, що ви зреклися віри батьківської, прокляті будете, боги нам не простять зради, усе зрушиться, усе зламається». Київ переміститься до Корсуня, Корсунь до Києва, Дніпро пересунеться за море, а море все ось тут позаливає. Падайте на коліна і просіть прощення даж Бога Перуна, у всіх богів наших за те, що ваші прадіди дали себе охрестити і розгнівили тим рідних богів. Зрікайтеся, хрещення, бо покарані будете. І хто знову повертається до віри предків, ставайте по ліву руку, хто в жидівській зостається праворуч. Ми змиємо з вас цю рабську печать і повернемо вас знову під владу даждь Бога Перуна Волоса. А хто не захоче цього і залишиться під розп'ятим, то того нехай Перун по дорозі додому поб'є, а волос нехай усю худобу понищить, а сварох усе обістя спалить. І буде так з кожним, хто не послухає. Бо так, кажу я, перунів-обранець, волх з діда-прадіда ще від сивих віків. Мої предки були віщунами, знахарями-ворожбитами. З них ніхто не прийняв хрещення, і казали – що нащадки волхвів житимуть у цьому краї вічно і будуть завжди берегти та відроджувати рідну віру. Я знаю все, знаю, що з кожним із вас буде до вечора, що буде завтра та в майбутньому, знаю, що буде ось тут через сто, двісті і навіть тисячу літ». Волх стояв розхристаний, у брудному одязі, давно не митий. Вітер смикав його волосся жорстке, неначе наче змащене олією, що лізло йому до рота, падало на очі. З очей сотав блискавки, мов би там і справді сидів перун. Від нього несло цибулею пивом. З Берестової гори озвалися дзвони. Дзвонили до вечірньої служби Божої. Волк аж підскочив, затулив вуха долонями, крутнувся на місці і заволав Не слухайте, то дзвонять за проданці. Він верещав, сипав прокльонами.